пили кави шампанське з цукерками, святкували перемогу. Вона виявилася зовсім не такою. Кудись подівся той індиферентний вираз її обличчя. Вона сміялася та жартувала, раділа за мене. Ніколи б не подумав, що Світлана може бути такою. Це виглядало наче якась казка. А потім вона запропонувала мені залишитися.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 Я запротестував, адже знав, що це лише сон, з якого так не хотілося прокидатися. Але було пізно. Вона промовила три, і я розплющив очі. «Що ж ти не робила?» – подумав я, лежачи і дивлячись у стелю. Зіпсувала такий сон. Шкодувати було про що. Кілька хвилин я лежав, перетравлюючи свої враження. Та за вікном давно був білий день. Час вставати. Я глянув на годинник і присвиснув. Друга година, оце дав. Хоча, власне, з такою жінкою можна спати й довше. Цей каламбур мені сподобався, і я бадьоро зіскочив з ліжка. Мій годинник, напевно, барахлив. Я давно його не перевіряв. Навіть дата на циферблаті збилася.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 і в першу чергу потребував цього я сам. Лист, написаний мною і залишений в книжковій шафі Світлани, надчисто великі з голови. Вона ж могла його знайти саме зараз. Я зіскочив з ліжка і запхав постілю шафу, хотілося діяти. Вдягнувши спортивний костюм та легку куртку, я вискочив на весняне повітря.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 Я міг спокійно жити, шкода тільки, що відвики від цього. Та надолужувати було не так уже й важко. Готуючи вечерю, я глянув у газету. Треба ж таке випасти із життя. Виявляється, сьогодні Київське Динамо грає перший весняний матч розіграшу Кубка Чемпіонів. Вечерю я відразу покинув, матч тривав уже 10 хвилин. Часно я схаменувся. Біди і негаразди забуваються скоро, і я вже від душі розпікав себе за те, що мало не пропустив такого футболу. Але після збудження настало розчарування та подив, ніякого матчу не показували. І я перемикав канали і обурено сопів. Напевно, перенесли час трансляції. А так схотілося раптом гарного футболу. Сівши за вечерю, я не витримав і смикнувся до телефону. Найзапеклішим з оболівальників, яких я знав, був той самий Григорій. «Привіт, старий!» «Здорово! Як поживаєш?» Нічого може бути, а ти як? Куди пропав? Як утік з лікарні, то тільки тебе й бачили. Ні, щоб з лікарем пляшку коньяку випити для годиця, або хоч горілки. Ой, старий, якби ти знав, чи до горілки мені було. А що таке? Та вже нічого, все гаразд. Ти мені краще скажи, чому футбол не показують? «Перенесли чи що?» «Який ще футбол» не зрозумів Григорій. «Ти що з дуба впав?» «Який футбол?» «Кубок чемпіонів!» «Ти що п'яний?» «Зіграли вже!» В його голосі чулася якась недовіра. «От чорт пропустив», подумав я. «А хоч як зіграли?» «Нормально?»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 «Гаразд», – сказав я. «Бувай». І поклав слухавку. Це якесь безглуздя. Я перемикав з каналу на канал. Передачі збігалися з відповідними у програмі на 7 квітня. Залишалося тільки здивовано похитати головою. Відразу пригадалася сьогоднішня репліка лаборантки, яка кричала мені з метаостанції – Адже я зрання вже повинен був працювати, а замість цього безтурпотно займався оздоровчим бігом. Весь цей жах останніх місяців і особливо днів так вимотав мене. Страшно згадувати. Я бився, мов риба облід. Неважко було втратити відчуття часу і заплутатися в числах, адже я не дивився в календар. І раптом мене наче обпекло від однієї згадки. Я таки дивився в календар, дивився. Я заглянув туди в понеділок, 4 квітня, збираючись зробити крок відчаю в темряву, просто в лапи монстра, який переслідував мене. Так, я вважав цей день фатальним для себе і подивився в календар. Це було 4 квітня. Тієї ж ночі мені наснився той дивний сон, що врятував мене. І, прокинувшись зранку 5 квітня, я пішов у надлісне, де в лісі закопав рушницю. Це сталося у вівторок, 5 квітня, тобто вчора. А сьогодні ні багато, ні мало вже четвер, сьоме квітня. Що це за маячня? Куди поділася ціла доба?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 Я згадав, що мені доводилося читати про те, як виснажені тривалий час позбавлені сну люди спали дуже довго, але що майже дві доби такого, чесно кажучи, не чув. Це було круто. Та разом із тим я прекрасно розумів, яке нервове навантаження довелося витримати в моєму організму. Напевно, на межі можливого. То чого ж дивуватися, що він потребував термінового відновлення? Він його дістав. Я почувався на диво свіжим, до того ж мав гарний апетит адже принаймні півтори доби неї. Моє звільнення було реальним, хоча наступні дні я провів у хвилюванні та тривожному очікуванні.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 Може, вже знайшла і зараз думає, що мене, мабуть, уже немає в живих? Дивно, але сталося так, що я не залишив їй номера свого телефону і позбавив таким чином можливості знайти мене в разі потреби. Я виявився черствою істотою, худобою. Розпікаючи себе від душі, я накинув куртку і побіг на роботу.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 Мені лишилося тільки запевнити її в цьому, висловивши сподівання на швидке побачення. До зустрічі, сказав я, я ще раз дякую тобі. Поклавши слухавку, вийшов з будинку, і я вирішив чекати ще тиждень, тому що був упевнений, що це необхідно. Розділ 25 І тиждень перетворився на рік. Мені було легко і радісно, але разом із тим я нічого не міг робити і тиняся, як примара, не знаючи, куди себе подіти. Всі мої думки сконцентрувалися на одному. Впевненість зростала щодня. Я знав, відчував, що він не повернеться.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 Уявляв собі, як поїду до міста, до Світлани, як усе їй розповім і що скажу. Я упіймав себе на тому, що все частіше думав про неї, і мені це приємно. Не викликало сумніву. Зустріч з нею мені подарував щасливий випадок, і я зобов'язаний їй усім».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 Щоправда, наша з нею зустріч закінчилася трагічно. І я, мимоволі, почав пригадувати події того сну. Була така ж, як зараз весняна теплінь. Ціли вишні. І ось тут, між деревами, вона розвішувала білизну на мотузку, коли почувся той фатальний гуркіт машини. Зовсім як зараз – коли по вулиці з того боку будинку проїжджає машина. Тільки тоді вона несподівано зупинилась. Мотор раптом зменшив оберти, і машина справді зупинилася. Я почув, як клацнули дверця та брами, і якісь люди вже йдуть сюди вздовж будинку. Асоціація з тим жахливим сном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 «Як ти мене знайшов? «А хто це мав бути?» – в свою чергу запитав Сергій. «Та ніхто я знідився. Проходьте, сідайте». Я ніяк не міг спам'ятатися. Просто найменше чекав побачити тебе, але я радий. Я тут сиджу і не знаю, де себе подіти, тож ви мене трохи розрадите».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 Чи є в тебе алібі? Ти розумієш мене? Непевний, чи все розумів, але я розгубився і обурився. Для мене Сергій залишався старим шкільним товаришем. Важко було уявити, що він приїхав для того, щоби в чомусь підозрювати, допитувати або арештувати мене. Але водночас несподівано опанувала якась приреченість. Я зрозумів, щось сталося, і це щось пов'язане з моєю рушницею, якої зараз у мене не було. Ти вдираєшся до мене, нічого не пояснюєш і хочеш, щоб я звітував тобі, що і коли робив? Ти що, з глузду з'їхав?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 Дещо я тобі таки поясню. Ти, звичайно, можеш послати мене під три чорти, оскільки я і справді не маю ніякого права допитувати тебе. Але б я не радив. Я тут лише як приватна особа, хоч і у формі. І друзі твої також приватні особи, перебив я. І вони приватні, відповів Сергій.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 Так уже склалося, до речі, завдяки тобі. І хай який ти мені друг, але це ще не доводить, що ти не винен. Я не можу цього знати. Після тих твоїх рушничних справ, після того, як я, виконуючи твої забаганки, ходив до карного відділу і розпитував про твою ідіотську заліздяку, форпав архіви і давав дурні пояснення, для чого мені це потрібно.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 Та ось жахливе слово «вбивство», за яке карають. Але ж нікого не вбивав. Чому Сергій казав, що вбивство пов'язане з моєю рушницею? О, Господи, невже? Невже хтось бачив, як я закопав свою рушницю і скористався нею? Невже вона випливла в якомусь тяжкому злочині? Але ж ніхто цього не бачив. Ніхто, крім безокого пса-привида.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 До мене відразу нагрянули б зі справжнім допитом і вже неприватні особи. Такого не могло бути, але ж у будь-якому разі в мене її немає. Вона закупана в лісі. І зараз Сергій запитає, де моя рушниця і що? Що я йому скажу? Немає? А де в лісі? А чому? А що я йому скажу? Розповів йому байку про чорного пса –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 Тепер у його словах чулася насмішка «Я радий за тебе Але як ти сам розумієш твоїх слів замало Я повинен з нею познайомитись «Розумію», – сказав я «І хто ж вона така? Де живе?» «У вашому місці», – відповів я «Звати Світланою» І тут у мене народилася Надія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 Він мені не вірив. «А як ти гадаєш?» – спитав я. «Що ми там могли робити?» «Треба думати, кохалися, – делікатно, уточнив Сергій. І про що ж ви говорили?» Ні про що таке?» – відповів я. «Власне, на розмови часу не було. Я поспішав до поїзда».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 коли масивна Сергієва фігура зникла у дверях під'їздом. Надто мало надії, навіть якщо вона схоче ще раз мене врятувати. Я любив читати детективи і розумів, що мало відбуватися на горі. Звичайно, він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 Я не хотів розуміти, що можу бути покараний за чиїсь злочин, але зараз на мене чекав провал. І ось-ось має заваритися така каша. Минуло більше півгодини. В машині залягла тиша. Мої охоронці дивилися в нікуди, але я розумів, що вони спостерігають за мною.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 Арештовувати тебе зараз ніхто не збирався Хай би це робив той, кого призначать Але погодься, було б несправедливо, якби я постраждав у цій ситуації Ти згоден? Згоден, відповів я То їдемо до тебе, чи ти лишаєшся? Ні, дякую, сказав я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 Ти там сидиш один у своїй дірі, міряєш, скільки дощу за день випало, і все тобі по цим балах. Ти не знаєш, що це таке. І уяви собі в цій ситуації фігурувати десь навколо такого бруду. Ти усвідомлюєш, що я забруднився об це завдяки тобі. Звідки, скажи, я міг знати, винний ти чи ні?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 Якщо він порядна людина, то в нього пропаде бажання шукати вбивцю. Сергій промовчав, запитливо дивлячись на мене, але вже без підозри, суто професійною зацікавленістю. А як це сталося, запитав я, якщо, звичайно, не службова таємниця. Ось це якраз і цікаво, він загадково зиркнув на мене. Постріл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 Крім того, судмедексперти встановили при Ростині, що за кілька секунд до пострілу в нього стався інфаркт міокарда і розрив серцевого м'яза. Отже, по суті, заряд він отримав уже мертвим. Переляк. Можна було і не стріляти. Отакі цікаві обставини цього злочину, хоч детектив пише.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 Справа то політична, коли ветеранів війни серед білого дня вбивають. І все як на гріх під теперішні події. «Закасне вбивство!» кричать. Він похитав головою, не знаходячи слів. «Бачив би ти те закасне вбивство!» У діда три курки на подвір'ї та дві тисячі купонів у банці з-під какао. Якраз вистачить ще на одну таку банку». А фарс розіграють на цілу країну От тільки кілера знайдуть Він криво посміхнувся і сплюнув Мудаки Важко було перетравити цю інформацію всю одразу Мене ще будуть чіпати офіційно Не знаю, відповів Сергій Може й ні Чого тобі боятися?